61. Varázslatra számítottam. Azt hittem, hogy ez a kihívást jelentő nemes feladat, a nemzetközi harcos játékok létrehozása, átröpít majd a háború utáni életem következő szakaszába. Nem így alakult. Ehelyett napról napra enerváltabbnak éreztem magam, reménytelenebbnek, elveszettebbnek. 2013 nyarának végére bajban voltam, a bénító letargia és a félelmetes pánikrohamok között hánykolódtam. A publikus életem arról szólt, hogy ki kell állnom az emberek elé, beszédeket kell mondanom, előadásokat kell tartanom, interjúkat kell adnom, és ott tartottam, hogy jóformán képtelen vagyok ezekre az alapvető funkciókra. Órákkal egy beszéd vagy nyilvános szereplés előtt már csuromvizesre izzadtam magam. Aztán maga az esemény alatt képtelen voltam gondolkodni, az agyamat elzsibbasztotta a félelem és a menekülés vágya. Újra és újra éppen csak sikerült visszafognom magam, hogy ne engedjek a menekülési kényszernek, de el tudtam képzelni azt a napot, amikor nem leszek képes rá, amikor tényleg leugrom a színpadról vagy kiviharzok a teremből. Valóban úgy tűnt, gyorsan közeledik ez a nap, és már magam előtt láttam a harsány szalag címeket, amik mindig megtriplázták a szorongásomat. A pánik sokszor azzal kezdődött, hogy reggel első dolgom volt felvenni az öltönyömet. Furcsa, ez lett a kiváltók. Az öltöny. Ahogy begomboltam az ingemet, éreztem, hogy az egekbe szökik a vérnyomásom. Amint megkötöttem a nyakkendőmet, éreztem, hogy összeszorul a torkom. Mire belebújtam a zakomba, Befűztem az elegáns cipőt, Már patakzott az izzadság az arcomon és a hátamon. Mindig is érzékeny voltam a melegre, Ahogy apu is. Viccelődtünk is rajta. Azt mondtuk, nem erre a világra születtünk. Rohadt hó emberek, fene a jó dolgúba. A szendrénkemi ebédlő például Dante volt a mi változatunkban. Szentrénkem nagy része kellemesen meleg volt, de az ebédlő, szubtrópusi klímájú. Apuval mindig megvártuk, hogy a nagyi félre nézzen, aztán valamelyikünk felugrott, oda sprinteltünk az ablakhoz, és kinyitottuk egy centire. Ó, az áldott hűvös levegő! A korgik azonban mindig elárultak minket, nyűszítettek a hűvös levegő miatt, és nagyi azt kérdezte ilyenkor. Húzat van? Aztán egy inas azonnal becsukta az ablakot. Azzal a jellegzetes csattanással, amit nem lehetett megúszni, mert az ablakok annyira régiek voltak. mintha egy börtöncella ajtaját csapták volna be. De most bármilyen nyilvános szereplésre készültem, függetlenül a helyszíntől, úgy éreztem magam, mind a Szentringham étkezőjében. Az egyik beszédem alatt annyira kimelegettem, hogy biztos voltam benne, mindenki észrevette és erről beszél. Az egyik állófogadás alatt kétségbeesetten kerestem még valakit, aki ugyanúgy szenved a melegtől, mint én. Biztosítékra volt szükségem, hogy nem csak én vagyok ilyen, de nem találtam senkit. Mint általában a félelem, az enyém is áttétellel terjedt. Rövidesen már nem csak a nyilvános szereplésektől szorongtam, hanem minden nyilvános helyszíntől, bármiféle tömegtől. Már attól is rettegtem, ha más emberek közelében kellett lennem. Mindennél jobban féltem a kameráktól. Sosem kedveltem őket, de most már elviselni sem bírtam. Az objektív kinyíló és becsukódó zárjának árulkodó kattanása egy egész napra kihozhatott a sodromból. Nem maradt más választásom, elkezdtem inkább otthon maradni. Napról napra, estéről estére csak ücsörögtem, ettem és néztem a huszonnégyet vagy a jó barátokat. Azt hiszem, 2013-ban a sorozat összes epizódját megnéztem. Úgy döntöttem, én vagyok Chandler. Az igazi barátaim csak úgy mellékesen megjegyezték, hogy mintha nem lennék önmagam, mintha influenzás lennék. Időnként azt gondoltam, lehet, hogy nem is vagyok önmagam. Talán éppen ez zajlik bennem. Lehet, hogy ez valamiféle átváltozás. Egy új énem bontakozik ki, és én ez az új valaki maradok majd, ez a rémült ember hátralévő napjaimra. Vagy talán mindig is ez voltam én, csak most vált nyilvánvalóvá. A pszichém akár a víz most állt be a szintjére. Kutattam a googlin, magyarázatot keresve. Beírtam a tüneteimet különböző egészségügyi keresőkbe. Próbáltam öndiagnózist felállítani, hogy megnevezzem, mi a bajom, pedig a válasz ott volt az órom előtt. Olyan sok katonával találkoztam, annyi fiatal férfival és nővel, akik posztraumás stresszben szenvedtek, és hallottam, hogy milyen nehéz volt elhagyniuk a házat, milyen kényelmetlen volt számukra más társaságban lenni, milyen gyötrelmes volt belépniük egy nyilvános helyre, különösen akkor, ha az zajos is volt. Hallottam őket arról beszélni, hogy gondosan időzítették a boltba vagy a szupermarketba járást, és percekkel a zárás előtt érkeztek, hogy elkerüljék a tömeget és a zajt. Mélyen együtt éreztem velük, és mégsem vettem észre az összefüggést. Soha sem jutott eszembe, hogy én is posztraumás stressztől szenvedek. Dacára a sebesült katonák körében végzett munkámnak, az ő érdekükben tett erőfeszítéseimnek, a küzdelmemnek, hogy létrehozzak sporteseményeket, amelyek ráirányítják a figyelmet az állapotukra, Soha meg sem fordult a fejemben, hogy én magam is sérült katona vagyok. És az én háborúm nem Afganisztánban kezdődött, hanem 1997 augusztusában.